Генріх приїхав, Катерина летіла до нього, мов на крилах, і його теплопримвітна посмішка затопила її серце ніжністю. Вибачте, душа моя, що провів цю ніч далеко від вас. Усе це державні турботи. Мені потрібно було дещо обговорити з Вулсі Лонгвілем. Справа стосувалася викупу Лонгвіля, а також ми обговорювали перспективи. Катерина посміхалася і майже не слухала, що говорив король. Кохала вона його безмежно, він був її героєм, її лицарем. І зараз вона милувалася його рум'яним обличчям, блиском блакитних очей, завитками пишного родового волосся, що спадало на хутряний комір плаща з-під прикрашеного брошкою берета. На опанувавши себе, королева почала прислухатися до слів чоловіка. Щоб хоч щось відповісти йому, вона запитала, де Брендон. Він знову уникає меси? Ні, я його сам відпустив, у нього багато справ. Знаєте, учора ми обговорили можливість повернення до двору нашої дорогої сестри Марії, і я доручив Чарльзу привезти її. Сьогодні в нього важкий день, зборив дорогу. Катерина нарешті збагнула. Вона глянула на чоловіка радісно і здивовано. «Генрі, ти повертаєш мері? Яка я рада!» «Так, душа моя, ти ж давно просила мене за сестру». А про себе подумав, що Катерина, напевно, переконана, що мері повертається винятково заради весілля з її племінником Карлом Кастильським. Королева ж намагалася приховати занепокоєння – Чому повернення сестри Генріх обговорював саме з Лунгвілем? Щоб відволіктися, Катерина сказала, що з нетерпінням чекати Мазовицю і що готова запропонувати свої послуги, щоб допомогти Чарзу зі зборами. В очах короля з'явився ніжний блиск. Яка ж вона мила і добра його кет. На неї завжди можна покластися. От якби тільки вона народила йому сина... О, вони зараз обоє попросять про це Господа, адже не може Всевишній відмовити в такій мізерії королю й королеві Англії. І взявши кінчики пальців Катерини у свою велику долоню, він разом з нею увійшов до каплиці. Королева дотримала слова і одразу після закінчення трапези виліла послати за королівським шталмейстером. Брендон мав клопоту по самісіньків вуха, коли довідався, що його викликає її величність. Зранку він крутився з усіх сил, адже Генрік звелів поспішати, отже, треба простежити, щоб підібрали найсильніших і найвитриваліших коней, перевірили, чи готові до далекої дороги фургони, слід було зайнятися підбором почту, вибрати камеристок і покоївок, заготовити провізію в дорогу, спорядити охорону. І він тільки зажурено зітхнув, залишаючи всі справи і вирушаючи у покої королеви. Але коли він довідався, що Катерина хоче допомогти йому, він тільки посміхнувся і, опустившись перед королевою на одне коліно, поцілував край її сукні. Ви найкраща дружина, яку тільки міг побажати мій король, прошепотів він підкреслено віддано, дивлячись на її величність і краща володарка для його підданих. Та що, сер Брендон, я ж теж зацікавлена у поверненні нашої мері і почуваю за собою провину через те, що принцеса з роду Тюдорів так довго жила далеко від двору. Допомагаючи Брендону, королева з жіночою тактовністю вирішувала ті питання, що їх він пропустив повз увагу. Принцесу варто повернути до двору з усім належним близьком, а отже їй потрібне обрання, коштовності і безліч дрібничок, без яких не обійтися жодній знатній леді. І Катерина сказала, що особисто надасть тканини для пошиття суконь, підбере гарну кравчиню, видасть прикраси, шалі, віяла, шкіру для взуття і навіть відправить із Бренденом свого особистого шовця. Що ж стосується почту, то Брендону краще взяти тільки двох-трьох придворних дам, які навчать мері нововведенням етикету. А весь штат краще набрати у провінції, адже при дворі жінок бракує, а принцесі потрібен буде свій почет. А Брендон думав, дивлячись на королеву, яке ж її чекає розчарування, коли вона довідається про плани Генріха щодо сестри. Оголос же охоче підтримав пропозицію Катерини і попросив порадити, кого сама її величність запропонує йому в супутники. На кандидатурі Гаррі Гілфорда вони зійшлися одразу. Чарльз був з ним на короткій нозі, Катерина вважала його – не шкідливим, а головне з мері увесь цей час знаходилася його мати Мех Гілфорд і вони зроблять добру справу якщо дадуть можливість сину зустрітися з нею і ще королева порадила Чарльзу взяти в почет наймилішого Томаса Болейна котрий щойно прибув від двору Маргарити Австрійської і не одержавши ніякої посади а всі знають його як людину поступливу і послужливу про послужливість Болейна, яка найчастіше доходила мало не до приниження, при дворі розповідали анекдоти. Чарльз з королевою навіть посміялися з однієї такої історії. Однак, коли Катерина назвала ще двох-трьох кандидатів, то Брендон одразу зрозумів, що вона прагне, щоб у почет увійшли люди з її оточення, які зможуть почати настроювати мері на проіспанський лад. Тому поквапився послатися на те, що через спішний від'їзд він не має наміру брати із собою багато народу. Катерина не наполягала. Вони разом швидко склали список того, що Брендону варто взяти в дорогу. І королева сказала, що зробить усе можливе, щоб у нього ні з чим не було затримки. Вона дотримала слова. І поки Генріх то управлявся у парку в стрілюнині з лука, то ходив дивитися запропоновані торговцями товари, Брендон постійно відчував допомогу Катерини. Час від часу від неї приходили посланці, доставляли все необхідне, допомагали справою і порадою. Сонце вже схилялося до заходу, коли двір пішов дивитися поставлену вчора п'єсу «Хвалькуватий воїн», а Брендон зі своєю невеликою валкою переправився через Темзу і рушив у бік Сафукшира. Вони їхали широким торговим трактом, прокладеним до ринків Східної Англії. Місцевість була шумною. Людною. Проте дорога була більш-менш стерпною лише там, де пролягала по твердих породах ґрунту, чи ж там, де в болотистих незинах сутеніли колоди гати, облаштованих місцевою адміністрацією. Але чим далі вони від'їжджали від столиці, тим важче було їхати». Копита коней сковзали по талому снігу. Вози безперестанно застрявали. Доводилося їх підштовхувати і нещасно хльостати коней, щоб вони витягали на відносно сухе місце величезні, вкриті брезентом колемаги. Жінки, які сиділи на колемагах, кричали і зойкували, а часом і нервово сміялися, зухвало відгукуючися на жарти чоловіків. Час від часу вершникам, які очолювали обоз, доводилося спішуватися і місячі бруд самим підштовхувати величезні колеса фургонів. І якщо Чепурун Гаррі Гілфорд відмовлявся залишити сідло, то послужливий Томас Болейн і навіть Брендон раз у раз грузнули по коліну в грязюці, коли разом із простими охоронцями налягали плечима на стінки фургонів. Забруднилися вони неабияк, проте було весело, вони чертихалися, сміялися, перекидалися жвавими жартами. Чим далі вони від'їжджали від двору з його етикетом, тим простішими ставали їхні взаємини. І коли Брендон з Болейном згадували галантні манери й урочистий церемоніал, з яким зіштовхувалися при дворі Маргарити Австрійської, то навіть дивувалися, дивлячись на брудний одяг один одного, чи справді було в їхньому житті все це.